Beraz, uina koloretan proiektoren baitan jarduera paraleloen barruan alegia, kulturan baloreak ez, zabaltzen izan buruarekin, zola ba, zaldian, eh? antolatu dugu hortaz, endaian elkartasuna kolektiboko aintzane Lazarte, eh, dugu gurean, keixo, Arratxaldean? Bai, keixo, Arratxaldean zuri. Irungu arrera zareko jena galardi dugu, Apagatu ara txaleon. Eta, bueno, ba, telefonaren bestaldean begirune fundazioko eta Euskadiko e, zaz eh zurrumuruen aurkako sareko kidea den Javier Ayerdi ere eh ba honetan ba, parte hartuko hartuko du. Eta beraz abiatzeko hasteko Ba, lehenik e, bakoitzaren elkartea orkestuko dugu, hain zanera sarterekin aziko gara izan ere, endailean elkartasuna kolektiboa e, duela gutxi e, or, orkestu da. Momentuz kolektiboa elkarte izateko prozesuan zaudete, pixka bat aurkestu e, bueno, e, kolektiboa du elkartea. Nola sortu zen eta zer bururekin? Ba, hau sortu da zen da mugan izanik, e, badugu mugimendua esan dezaiogun Beraz etortzen haindia kanpotik eta Orduan e, e, bertako pertsona batzuk ba, bertan bere etxean hartu dute e, e, kanbotarren bat eta orduan bazene behar bat e, hoien, beha, hoien eskaerak erantzuteko eta beharrak ez erantzuteko. E, ordura arte pertsona horiek etorkinekin e, elkartean kontaktuan hartu dituzte, zena badira papera,eraak badira harrera, e, harrera bere zentzu guztietan egiteko behar bat eta ongi egitekoa beraz e, pentsatu genuen bo. hemen gera mugan, beraz hegoaldian e, mugaz bestalde irunen, besterik ez badaukagu hirungo harrera sarea, eta beraz e, kontaktu hori indartu indartzeko beharra ikusi genuen eta gero hemen gauztako susen ba, egiteko beharra. Beraz talde bat elkartu ginean, eta ari gera, ba, pixka bat laguntzen ere e, e, refusiatuak e, bere etxean dituztenak horiek ere lagundu behar dira, sustengo bat gardute. Beraz, elka, e, talde etxoa sortu zen eta laizter e, elkarte berezko elkartea sortzekotan gaude. Esango dugu, bueno, e, elkartearen sorrera e, garrantzitsua da, e, pentsatzen dut, bonobaltare, helburuak, e, naiz eta helburu berdina mantendu, Juridikokin egitura bat baita edukitzea horrek beste aukera batzuk ere ireketzen dituelako edo? Bai, e, errekonozimendu sozial bat ere badago, baina baita ere hainbat e, e, e, joera administratiboin daitezke, adibidez, diru laguntzak eskatu edo... E, administrazioen e, sustengoa udaletxa dala edo departamentu adala edo tenadalakoa Ezagutzen dugu ba, Irunen bai harrera sarrera eta gero eh Oñanako alartirekin itzeneko dugu eh oniburus hor e, bueno, ba, badago sensibilizazio bat e, Irunen etorkineekiko badago sare bat antolatuta talanean harrera sarea alegia eh zenoko jarrera, e, sentitzen duzu edo du duu e, zure ustez eh endaian etorkineekiko ba nahiko gai tabu da. Zen da hemen hainbeste e, e, polizia izateak e, mugan izate horrek ba, e, zaitasunak ematen dizkio hiriari e, eh zen da berareala e, izan daiteke ba bere herrialdetara edo muga, mugaz mugas beste aldetara arazoak eh kakotzen artean bialtzeko gogoa edo joera. Orduan, e, ba, hemen da oso jendea ez da konturatzen. Hemen, e, beltza balin bazera, edo beltzitsura balin ma daukazu, e, ezin zera kaletik oso e, lasai bili. Orduan, beraz, e, nahiko izkutuan bizi degauzarik, ero ez da jende asko gelditzen. hemendi pasatzen den jendea, batzutan gorakaioa nahi dute, iparraldera, Bordelea dala Parixera dala, Beraz, gutxi gelditzen da hemen, eta orduan populazioak du ikusten hori. Horrek ez du esan nahi ez dira la sensibilizatuak. Zenda egin genuen e, e, filma aurkeztu genuenean bagieten, eta gure elkartearen berri eman, ba han bazen jendea. Eta bazen jendea, eta jendeak e, e, sinatu zuen, e, ba, informazioa jasotzeko gogoaz duk beraz, bada. Beraz e, sensibiliibiliaezazio hori horri nola e, e, e, e, e, ekingo diogun ba, orain aztertu barhardugun kapitulua da eta ikusi. Esango dugu, eh, endaia prozesu migratzailean eh, bueno, lekuko eh, izan da dudarik gabe. Eh, Horretaz eh, arituko gara, prozesu migratzaile buruz. Esango dugu, eh, gurean begirune fundazioko eta euskadiko zaz eh, zurrumurren horkako sareko kidea Javier Ayerdi daukagula. Gurean, arratxalde hon, Javier. Arratxalde hon. Bueno, aipatu ditugu, ba, bai migrazio prozesuak ikertzenean eh. Dituzuela zuen fundazioan beune fundazionana legia, e, Lehennik eta behin e, kaldera bat. aldaketa handiak eman dirazken urteetan e, oni buruz, ezdakit zer nabarmenduko zenuke migrazio prozesu hauetan. Bueno, baleneko eta bain, nabalmenduko nuki holan eh, maila globalean, ba migrazioak eh, abiatzen direla munduko edozein tokitatik. Eta erabedean ere, hainbat tokitara ertzen ari direla, dauda globalizatu ere egin direla migrazioak, eta norri batean gizarte guztiak bihurtu direla ala bidaltzaien ola hartzaien migrazioetan eta hau da honik uste dut oso aldaketa nabarmenazta. Lehen ba, zeuden nola bait, bat zeuden nolabait, hainbat puntu ba, irterako aksidenak, eta gero biede iru errialdea ba migrazioak hartzen dituztenak. Baina gaur, egun, ba prozesu guzti hau nolabait konpezuetu ginda, eta besteak beste, ba, Euskal Gizarte ere ba, migrazio hartzaile bihortu da. Uhum. Hori, pato garrin Euskal Herriera Ekarriz, Euskal jendartea, jendartea oroar, eh, kanpotik, hau da beste herrialde batetik, datosten bertxonekin jarrera positiboa duela, esan dezakegu. Bueno, nik esan gozik esango txarra dagoen, eh? nik esan gozik esango nik nik positiboa dada. Pentsatu da duguna da, esatu da dako ba igual de vi medidas alentrako segual de da berbaterme mi gracia ba, e, e, euskal autonomia erkeguan sortzi pertsonatik da güene dela atzerrikoa. eta najarrao kasuan ba e, baia zango nuke ba kasik bi pertsona ¿verdad? dire la E, kanpotiketorreago, duan honek suposatzen du aldaketa nabarmena. Honelako e, kopulua egon nik, eta honelako efektu izan nik, ba, nik esakon duke jarrera nahiko positibo izan dela eta egon badaude ba, e, noski ba, diskriminazio guneak badaude eh, pertsona nora baite xenofogoak, baina esan genezak horrek ez duela momentu honetan eh, tal txedik edo tal dekotxedik ekarri eh, eh, eda. Ezin dezakeguen ara ba esan bora emigrazioa kartu duela erretxazo eh, kolektibaren forma. Uh -huh. Azken aldian Europan, bereziki, eh, eskuin moturreko alderdien gorakadarekin batera, ba migrazioaren edo eh, aurkako mezuak ez eh, abaltzen ari dira eta honekin batera esango dugu, ba sare sozialetan bereziki etorkinen aurkako albisteak eh, ugaritu direla. Eh, zergatik fenomeno hori Nik ezango nuke emigrazniaren aurkako mugimendu bat beti dagoela gizarte hartzaileetan ez da. Hau da gizarte hartzailek izaten duten nola oit, imaginarioa edo pentsamoldea. Gizarten da ba, bueno, ba, beti hartzaetik datorrela horrelako irruksio bat badatorrela nola baita e, biztan ledia bat e, egundarluk ezukenak e, lurralde hartzelian, eta horuan beti erretxasori edo erretxelori hor presente goten dazta. E, hau ingelezeko zondezaten duteen nitez bat not welko neda, hau da behar ditugu, baina meñez ditu ondartzen, ezta? Eta horuan hori izaten da oro dagoen eh e, pantzamoldea. Ah, oraingo honetako esugarri bat izan daiteke, ba, gaur egun hau eh azkorso desaguada alde batetik aldarri kratzea zen sareke de eta David Berriek egiten dutena da nohi motasun puntua eh Eta horrek asko laguntzen du, horrela komezuak asko zabalu daitezen. Mm -hmm. Eta gero baiz talde nik uste dut badagoela beste arazutxo bat ere. Eta arazularria izan daitekeena eta honi nolabait barreta dira eman behar dugu. Eta da, badar bada gure gizarte, industrializan dakoetan babalaguelak edo eta eh, nola bete zateko langilego bat eh, sentilitekeena ba, momentu botean ba, bezikabea eta pentsatzen duenak ba egin da zinok duela. Esango dugu, ba, mezu hauen kontra eta kultur hanista zon baloren alde edo hostatzeko helburuarekin 2011 urtean Zaz, hau da Euskadiko zurrumorruen aurkako sarea sortzen dela, zuek baitaren bertan parte hartzen duzuten, baina goazen, bueno, aurkestera ez zer da zare hori eta zergatik e, sortzen da. Bueno, sarea ba, usortzen da hasten delako, ba, Barcelona rengo ta behin hasten da onelako mugimendu bat. Hau da, bartzeronako udalak sustatzen du e, ekimen bat, ba, esaten duenak, e, aurre hiritzen, aurrean eta espediotipoak apurtzea aldera, ba, montatu behar dela nola kontra bat. Eta kontraargumentazio horrek ba, badu badu bat eta da aurreibitzia, que estereotipoa, ke ta onelako kontuak ba konbatitu da, da, kontuak ez da bakarrik berregia e, gezuraren kontra bisekleta y gender engineering-enak da da eta bedeala ba Euskaldearia hau e portatu ditenda idei Eta bilbo inguruan, eta bat ez bedo nostean edes, eskutik, ba, azten da e, mugimendua, tekimen bat, ideia hau ba, berta, bertakotzeko, eta horrela azten da, eta 2008an, zaz publiko ki sortzen da, eta 2008an elkarte hartzen du eta elkarte horren parte hartzen dute ala elkarte sozialek nola va ba, zenbait erakunde publikoak eta bueno laburbildo ditzaskegoitare sare honen helburu nagusiak zeintzuki izan izango ziren bueno ba helburu nagusia dira batez be, e, holan e, modu oso dutualean esateko, ba, agente eh, antirumores edo surrumurro en kontrako agenteak sortzea. Zta, hori da elgurua. Hore, elgurua horren atxanda buena da, diakitea ba, gizakir ditu gula nolabaita esateko Iru, iru kapa ez berdin, ez da, iru beru, ez lehenengo batean dago, nolabait esateko diskurtsoa, ahorza esaten duguna, eta da ahobero batzuk izan da, badurritan ez dugu pentsatzen, da, esan egiten dugu, ez da. Gero, badagoz, nolabait esateko portaerak, ez da, batzutan gure portaerak diskurtsoarekin bat atoz, baina gehien eta, nes askotan, ez da, ze askotan ahoberoak gara, baina gero gure portaera, baina gero Eh, Eta azkenik badagoz jarrerak, da. Eta hor bai daukagulan, nolabait esateko, lan gogor egiteko. Ze jarrere natzean zinezmirak egoten diraz da. Eta jarrerak izaten dira, baina nolabait barru, -barru ateratzen zeskegun, erreazio, pentsatu gabeak, eta horren natzean zinezmen hauek egiten dutena da, baina nolabait esateko, gasolina lana, edo azken finean berotu egiten dute... Ba, kontestuaz. Ta, Tarduan, kontua da, astiro-astiro pertson hongan e, pertson eragin batizatea batez ere bere sinezmenak berra da, ez guzti zaldatu baizik eta gitxendik, ba, Ezan gonduken nik e, horrelako erretok eantzeko bat eginez, eta jendeak ikitxendik pentsatu du bezala orain arte pentsatzen duen moduan. Horrega ikita askotan egin zaila zurrumurren aurka jotz ezta, ze zurrumurua zineztu egiten dira bat etortzen direlako gure zinezmenekin orduan, honek lan e, nola bat izateko luzea du zidimidia bezalakoa eta hemen edute euriteek baino lako laguntzadik egiten ez da Zer, datu bati aurre egiteko azken finean zinirnen bat e, aldatu behar dugu eta huer gara narraza. Zorrumurrui aurre egitea kulturran baloreak sustengatzeko datu sustatzeko, bueno, ba pausukarrantzitsua izango da beraz, ezta. Bai, ba, bai, oso, oso. Eze, azken finean, e, e, egin behar duguna da, ba, anistazun hori sustatu. Eta anistazun hori sustatzeko, balenengo talin, azibar dugu pentsatu, ba, guet gaudelan ba, esateko egi absolutuan, ez da? Azken finean, anistazunak eskatu egiten du, eskatu egiten du, E, bentsat-pentsa era kritiko batekin, ba, mundua oso ugaria dela, munduan bardoreak e, ba, asko direla, eta oso ondo ba, neurtu baino gehiago tratatu eta astertu da direla. Esta. Hau da, anistazuna ez da, bedez jartzen, eta anistazuna baduka beste e, nola betzen gonduk e, zutadela gungarri bat, esta. eta da, e, anistazuna posible izan dari Gizartean edo askotan oso beharrezkoa da ba, gizarte berdintasuna eziztitu da dila. Hau da oso zaila da amistazunaren aldeko apustu batekin ba, gizartean berdintasun minimorik ez badago eta zen bai sektore uste badu ba, eurek bastertuak edo dela ez da orduan benetan zein egiten da eh sustapena eta ba, bueno, ba, guzti honetan o guzti honetan eh eta laguntzea hori da gure lana. Javier esker mila benetan gurean izateagatik, Mil esker. Ese uloli ba asko gure mesuda ta badakitu ere ba gurera toreza eta guzti hori ba eskertzukoa da. Beraz, irungo harrera Zarearekin jarraitzen dugu, Iana Galerdi, e, esango dugu, bueno, aski ba, e, ezaguna da, e, bereziki azkeneko urtetan gure eskualdean, harrera Zarean, baina, oraindik ezagutzen ez duen arentzat, guazen bueno, kokatzera, eh, berriro e, aurkestera e, el, bueno, tal, plataforma, hobeto esan da Zarea zer den eta nola sortu zen. Bai, e, hori da. E, gure kolektiboa, gure sarea, ba duela bi urte pasatzo e, sortu zan, ezta? Esan duten bezela, ba bueno, eh irun endaia migrazioarekin badago historia bat, badago lotura bat eta eta azkenean e, bai endaia bai irun lotuak daude, baina aldi berean ba bueno, muga bat, e, ba, muga hori hor dago fisikoki e, erreka edo bidasoa dena. Orduan, ba E, pixka bat horren e, arira, horren hildora, e, sortzen da 2018ko ustailean irungoarrera sarea. Ba, espresuki ba eh ba bueno, Frantziare estatuan aspalditikari zarete ari gera bizitzen eh errekaren alde honetan bizi e, ba bueno, etengabeko kontrolak, Frantziako egoera politikoa, alarmak, terrorismoa eta bar direla eta, ez? Orduan horrek eragintzuen E, mugetan arralako kontrolak e, handitzea. Aldi berean, zergatik 2018ean, eh e, une horretan, ba, bueno, e, Europarako emigrazio egitenarien eh pertsonak eh Herrialde Ezberrinetatik dator eta datoz, eta hori genuen jadaur duela E, ba, ba, urte gutxi batzuk Siriako ba, gerrarekin, nola Egeotik eta ihisten ari ziren pertsonak Europara, lehenagotik ere, ba Kanariarua artetarra, Espainiako hegoaldera, hori eh etengabekoa da. Ez da inu izamaitzen, ez daio ez geritzen, baina 2018ean Espainiako hegoaldetik e, Espainiar estatura sartzen ari ziren migrante horien bide hori berrakti batu zen, ez? Mediterrani ordialdekoa aldekoa itxizan, itxiera bat izan zuen, kontroleen handitzea izan zelako, horre Italiako, Malta etako bide hori, e, Espainiar estatuaren egoaldetik, hasi ziren pertsonak sartzen, eta hortik, ba, lehen hagu egiten zen bezala ere, e, zera, e, estatua, Espainiar estatua zerkatu, eta e, Europako iparraldeagoko herrietara joan. Ba, Franzia askotan, e, Alemania edo eta Belgika esaterako. Orduan, hori e, batetik, hau da, e, migrazio bide horren aldaketa, gehi, e, Franziaren kontrol horrek suposatu zuen, ba, une horretan, iruna, iristan ziren gazten migratzaile askok, e, e, Franzia arrestaturako, e, lau pausa horiek egiten zituztenean segituan topatzen zuten polizia eta poliziak itzuli egiten ziren eh Zubira, Hiruna eta esaten zieten segi e, Espainara. Orduan horrek suposatu zuena zan ba Hirunen gazteak hasi zirela pilatzaen ez zutela non lo eta eta bat batean, ez, e, muga horrek e, hartzen zuen bestelako itxura bat. Muga hori eh migrantentzako beti hor egonda da, beti pasatu dira, hortik e, pertsonak baina une horretan horrelako blokeo bat antzematen da. Orduan hori dela eta, ba bueno, e, irunen, jendea, e, ba, pertsona ezberdinak, eh indibidualak, kolektibo ezberrinetan zauden pertsonak ikusten ari dira hori eta horrelako batuketa bat e, e, ematen da, pertsonen arteko e, batuketa hori ematen da eta salaketa bat egiten da. Egoera horren salaketa bat egiten da Irungo udalaren arrean eta askotan hitz egiten dugu, ez hori da Irungo harrerasarearen e, abia puntua. Gozari solidario hura egoera salatzeko E, hori egin izan baitugu beti ez, salaketa, politika, migratorioen salaketa hori egin dugu, baina aldi berean ere bai, ba, bueno, e, egoera humanitario larri batzegoan erantzun bat eman barzi zitzaion, laguntza asistentzia bat etzegoen hori nork egingo zuenik. eta orduan hasi e, ginen e, horretan ere bai. Oran bi gauzak eman zirennaldi berean. E, asistentzia e, lehen lehen mailako asistentzia behartzten pertsuneei hoi eman, euren migrazio bidaian aurrera jarraiz ezaten, eta bestetik salatu. E, salatu. Politika migratorioak, salatu kontrolak, baina salatu e, perxo, migrazio prozesuan zeuden pertson horientzako inolako balia bedirik zegoela irunen. Eta orduan gure herrira gure irira jende horiek iristen ari ziran, Etzuten non geratu, etzuten non lo egin ezin zuten aurra jarraitu, etzuten non e, jan, eta etzuten non e, bestak, e, osasun, e, edo eta higiene azpiegituretara jotzeko e, aukerarik. Orduan, pixka bat hori da gure abia puntua. Ezkerostik jarraitu dugu lanean. Orduan, bi urte eta erdi dira honezkero, ia, eta orduan, ba, e, egin dugun lana e, aldatzen joan da. Batetik mantendu da salaketa. Eta salak eta horri ezker uste dugu, eta bon uste dugu, zidur gaude, e, behintzat irunen baliabide gehiago jarri dira, azpiegiturak handitu e, dira eta hobetu dira. E, ez dira nahikoak, eta hori da oraindik ere salatzen duguna. E, baina joan dira jartzen batzuek. Hortaz, gure jarduna ere bai aldatzen joan da. Zer esan nahi du? adibidez, asira batean, eh, jatekoa eh, bilatu dertzen, eh, sukaldatu egin behartzen. E, Dutsak bilatu egin behartzen, hori ere ezbait zegoen. Eta gaur egun hori ez da, printzipioz, eh, oinarrizko behar bat guk, eman behar duguna, hori asetuta dagoelako. Orduan, jarraitzen da, pertsonei egunero-egunero harrera -egunero bat egiten. Hora ere, azpiegitura horiek baldin badaude ere, eh, ez dagoelako E, seinalizazio horiek esan dezagun edo ez dago moduren bat iruna iristen diren pertsonak jakin dezaten e, non izan dezaketen e, atxeden e, toki horretara iristeko modua. Hori ez da eksistitzen. E, lo deskantzatzeko e, indarratzeko toki hori dago, baina gero zer zer gertatzen da, Frantzia restatuan, nola e, ir, nola egitxe behar daba joan ez? Ordan pixka bat, e, jendea hartu, jendea lasaitu, jendeari informazio ematen zaio. ba, bueno, ez, ba, kontuduan izan dezan, nondagoen, e, zein erronka dituen e, une honetan, zeren erronkak aldatzen dira. Hau da, pertsona migratzaile horiek beraien jatorrizko herri atera diren unetik, e, erronkak izan dituzta aldi oro, e, amaika muga, E, pasa dituzte, e, mugak berezen zuzabalean, eh? baina baita geografikoak ere, eta herrialdeen arteko mugak. Orduan, e, muga ezberdinak e, igaro dituzte, eta muga horiek ere oso forma ezberdinak izan dituzte. Orduan batzuetan, lasaito egin bertzaile esan ez muga honek beste e, ezaugarri batzuk dituela, eta orduan, ba, bueno, posa, e, eseri berdirela, e, kontutan izan berrutela non dauden, eta horren baitan, e, pixkat informazioa lurutzen duten eginen, jaraitu dezaketela euren bidea, edo beraien urrengo atxenen lekura arte, ez? E, etapa etapa gisa. Orduan hori da bereziki, irungo arreraren jardunaren parte handiena. Hau da, Harrera e, hori egin, baina bereziki migrazio bidean per, dauden pertsonei harrera hori egin. Ez da, esan doa bezala, jarduera bakarra izan. Ez? salaketa eta arrera e, asistentzia hori, eta e, une batean ere bai, ba, bueno, e, egontzaan, eda egonda jendea esan diguna, Espainiar Estatuan asiloa eskatu nahi duena. Eguneko oso, oso, oso txiki, oso da, esan dugun bezala, iparralderantz hon nahi du jende guztiak, baina orduan duen, Espainiar reztatuko eh, ba, asilo eskaera eta frantziar reztatukoak ez dira sobera berdinak, nola bermatzen den eh, pertsonaren arrera eskubida eta barrez da, orduan duan eh, asiera batean eta gure jardunaren asieran ba, ginenean bentsat entzuten lehenengo eskaera horiek, eta hasi ginen baita ere jendeari ba, asilo ez edo eskaera horretan laguntzen, prozesuan laguntzen. Baitari ikusten genuen, ez non egon, E, euren eskaera onartua, ez onartua asiloa bera, baizik eta eure eskaera e administraziora edo ez, ebaluatzera iritsi bitarteraino e, non egon ez utan. Hori beste herrialdegoetan ez da ala izaten, ez. Orduan kasu horretan, ba, bueno, ba, e, pertsona batzuek egon ziren e, e, lakasitan e, bizitzen, lakasita izantzen gure lehenengo e, topagunea, gure lehenengo puntua, non e bizikidetza elkarbizitza hondia egon eh e, e, eta elkarbizitzak eta bizikidetzak dauzkaten alde baikor polit eta eta eta zaile guztiekin ez egia san e, ba, bueno, oso oroitzapen politak eta goxuak dozkago garaioortakoak Baina, ba bueno, e, toki horrek ere ezituen hainbat baldintza betetzen horregatik, ba bueno, azkenean hortzo den pertsona horiei eman hitzainbaitarei akompainamendu bat eta gaur egun e, asilo eskaeraren e, unez unezbernietan daude, eh Espainiaren erestatuko toki bat ezbernietan daude, batzuek hemen daude, gertu Euskal Herrian eta, bueno, e, hori ere egin dugu sarearekin. Eta eraiki ditugu harremanak, eta adibidez, ba, gaur egun, asilo eskatzaile diren pertsona horietako askorekin harremana dago, ez? Eta ja, ez da sarearen harremana, ez da sarearen launa, baizik eta sare hori osatzen dugun pertsonok eraiki ditugun harremanak eta... E eta balio positiboak Eta jendartearekin zegertatu da, esango dugu, irungo arrera zaretik, azkeneko piurtea huetan, esango dugu, bai jendaia ondarria inguru, eskualdeko, e, bueno, ba, bizilagunak, biztanleak e, kideak e, pasadira da, ez? E, zuen ustez, horrek e, jendartean, eskualde ondako jendartean, e, bai kulturan iztasunaren balorean eragina izan du eh aldaketa bat eh, somatzen duzute eh, torkineekiko adibidez horrelako mugginmenduak eh, sortu, sortu eta gero. Bueno, egia esan eh, nabaritu genuen Manifestaldia eh, antolatu zenean bi eh, mila hemeretsiko eh, urtarriren amailean, E, jendetza etorri izan, ez? E manifestaldi hartara babes handia izan genuen eta, menu, bueno, ez galdera potoloa bota duzula eta, eta ez ditut ez dut zerrekin neurtu ez? hori e, ala izan den aldaketa bat egon den e, esateko du ez. Ez ditut e, datuak manejatzen e, eta eta bar baina bai jasotzen ditugu jendearen hitzak, jendearen animoak edota jendearen e, balorazioak. Orduan E, jende askok e, egin izan ditu edo e, eman dizkigu bere zorionik e, handienak egiten ari ginen lan hori egiten genuelako. Jende asko urbildu da irungo plazara han jarraitzen baldin baitugu gure de, arrera gunearekin ba, e, zehoz errekartzera beharrak genituen galdetzera, e, e, animoak ematera e, dirua uztera e, eskaintzak egitera. Orduan, ba, bueno, Egon da oso feedback positiboa eta jaso dugu feedback positiboa. E, zein da feedback negatiboena? Puntualki, inoiz, egon da, komentarioren bat. Baina azkenean da, e, e, administrazioarekin, administrazioarekiko duguna. ez. Zukaintzan esaten zuen zenuen e, e, struktura juridikoaren garrantzia, garantzia, ez? E, momentu jakin batean, e, erakundekin, harremane e, izateko, e, gukein batean beti ukko egin diogu e, izaera horri egurean istasuna ere bai bermatu da horretan, eta askotan ere egindugu paralelismo bat, ez? Nola, e, lanen erigaren pertsonek ez dute, dute izaera juridikorik estatuan. Eta bazaile horrelako eskubide batzuen e, ukatzea, ez? Orduan, e, hein batean ere bai, e, guri agotkit, agotzi zaigu, ez? E, ezin duzu ez takizer bat izan, ezin duzu ez takizer tarajo, ez duzu elako. Egin e, e, eratu zaitezte elkarte bat, eratu, eratu zaitezte zerbait juridikoa, ez? Orduan batzutan esan dugu, bueno, paradoxa edo, edo, edo ez paradoxa, ez? Baleo de baliokide tasunak, ez? E, juridikoki ezerrez e, e izatea arena, E, ba, gure sare e, kolektibo hau eta hemendik e, dauden pertsonen artekoa. Bai, gartatzen dena da, pentsazuk esan eh, duzu aitor eh, zera eh, in, interkulturalitateare bai, sun, bai, eta nahi bale ima duzu. Gauia hori sentitzen dugu. Bai. Orduan, e, e, oianak kontatzen ari dana edo ni kontatu du dana ez dira berdinak. Zerkatik ez dira berdinak? Bilak bizi geralako mugaz bigaldetara hemen badago e, m, kultur frantses baten kutsoa eta egoaldean kultur espainiar batel kutsoa. Kultura, hortarako bagenuke beste hainbat ordu hitzeiteko aukera zer da kultura? Eta kultura ere hor badago kultura puska bat. Bera, zemen, ezinbestekoa da, gero, kontutan izan ezagun, endaiak daukan biztan legua, keien ez emezo hortri mila, mazazpidez emezo mila, eta irune dauzkanak. Orduan, zer den, zein den, kulturalki ere, e, e, densitatea, nola bizi irunen bizi dira, e, badago idia, Iri bat da, gero, bizi dira, pisuetan, e, beraz, e, oso konzentrazioan, bai. de denxida deundia dago. Hemen, endaia daukan, em, edadura ikaragarria, beraz, bizka dispersatu abizigera, bai, badaukago erriko plaza, baina ez da, da niola konparatzerik irungoarekin. Hoiek den-denak dira, beraz, gure arteko... Em, ez kultur, eskutura esberrintasuna bistan da Euskal Herrian gera eta horrek ingura, horrek e, lotzen gaitu, zeraz, badaukagu elkar ulertzeko ez da gauza bera azatea, Madrileko eta Pariseko bat edo Sevilako eta Lilleko bat elkar ulertze kultura kurruntzen dira, gu gertuago gera, baina bistan da badago e, oinarri e, frantsesa edo espainola e, gure kulturetan. Orduan E, hortan ere ikasi barduko elkar hitz egiten. Ni batzutan e, txingudi eguna antolatzen zenean, orain gala urtepilo bat, ba eh e, borroka zegoen erabakitzeko, bale, jaterakoan e, egun hortan Bazkarreri herri er, baskaria zegoen eta lehen platera izango utetzen e, patata salarriojana edo eh edo azan hori xetuak. Right. Orduan eh guk hortaz multikulturalitateaz badakigu. Bai. Ba esango dugu baitare e, aipatu dozu, eh e, behar bada egoer ezberdinak dira, bai igualde e, eta iparal, e, Euskal Herriaren artean eh baraketa administratiboa dago eta baitare kultura ezberdina badaude. Hori e, evidente da, agerikoa da. Hala ere sarea mantentzen dira eta etorkinekin e, dagoen, dagoen Euskal Herri maian sustengu sarea, e, ba bidazoaren bi aldeak zeharkatzen ditu. Esango dugu, ba, Arasol, nek aldean, dabe. erritxik txikietan, badauden antolatuak e, torkinei, edo migrazio, prozesuan diren pertsonei, harrera etxeetan, arrera egiten diren esperientzia, oso interes garrera dira. E, esan nahi nuen, e, kulturanistasunaren inguruan, edo balore, kulturan istasunaren inguruan, aldaketak e, somatu dituzuten, Azken urteetan bereziki, ba Europa mailen eh eskuin muturra igotzen ari den momento honetan eta estatu Españolean ematen ikusten ari gara nola azkeneko urteetan eh gorakada ikaragarria da mezua etorkina eta migertzaileen kontrakoa ikaragarria denean e, horregatik leno ba Xabera Hierdirekin e, aipatu e, aipatu ditugu ez? ba zurmurruak yeah, eta eta gusti hori es hala e, ere gure eskualde honetan ez dakit ze punturaino eh Horrek eragina izan duen dirudi baezdakit beste egoera ezberdin bat. Eh? Kontuan hartuta hemen baitare pertsona migratzailea migrazio eggonan dairen pertsona eh, badaudela, hemendik eh, batzuke eh, gure artean bizi lagunak diren eta gelditzen direna, beste zehar eh, pasatzen direna baina ez dakit eh, horregatik kaldera eh, ez, piko baten. Ai, ari, nik hori aipatu dut e, e, zera e, irun edo endaiaren arteko kulturez zen da e, oianek, oianek esaten zuen, guk ez dugu e, egitura juridiko finkori bilatzen eta guk e, hemen beharrezkoa ikusten dugu. <coughs> Baina azkenean, irun eta endaia biak dira pasatzeko lekuak, norrez da etorkina irunen edo, oi, edo endaian. Barkatu, denak nunbaititik etortzen gera, ez daki nola esan, e, baten batek esaten dizu, bai, bai naiz beretan koendaiarra, barkatu zura itonal ezakatik etorri zen. Orduan, beraz, gu ohitua gaudela nunbaiteko e, kultur e, osmosi baten eh e, ohitura daukagunak, ez? Bai. Orduan, horretarako behar bada ulartu dezakegu gu bi edo hiru hizkuntzetan hitz egiten ari gera enbora guztian, Orduan, ulartu dezakegu e, e, kultur e, e, filtrazioia edo ze pasatzen dan? E, barkatu aitor, uste dut gaietik ateratoko aterako naizela, eh? Ez, baina... Bueno, eh. Hulertu, hulertu, zentxo horretan hulertu dugu, eh? gure eskualdearen bereizitasun horrek albideratzen du behar badak kulturnan instasunaren baloreak momentu jakin batean, eh? Eta ez dugu esango, eh, o, ez dugu orokortuko, beti egonko delako jendartean, zati bat, ba, bueno, baloreagoekin ba, batek egiten ez duena, baina, eh, bueno, geniñoz batean ba, dauka erantzuna, ez da, ez dakite zerbaigetu nahi duzun. Ba, jes, azkenean, ba, bueno, eh, osmozi hori haipatzen zenuen, ez azkenean, eh, be, eh, eskualdean, Bizitu Bile, garenak, jaio, bizitu, hazi garenak, ez, e, ohituak gaude osmosi hortara eta atzo, askotan ere izan gabe hori kulturarnistasun bat dela. Bizten da. Orduan, azkenean, orain dikere, e, atzerritik gatorrenak, e, ba, bueno, e, interpelatzen gaitu, edo inbadetean esatuko hau kanpokoa, edo a, kanpotik dator edo kanpotik e, etortzen da ona eta jarraitu nahi du, eta eta eta orduan behar batzuk dauzka, nik ez dauzkadanak, edo edo sevillako bat, etorriko balitz ez dauzkanak. Ba, edo orduan, zinako, edo ez, dakite... ez berdintasun hori, ez berdintasun hori egin batean antzen baten da, e, azkenean e, egoaldetik e, bereziki gure kasuan, ez Afrikatik etortzen ari diren pertsona horieekiko harremana, ez da erabateko berdintasunekoa. Azkenean... E, e, Agu pixka bat e, nola azaldu, ez? Osa, gu ateratzen gera, aukera daukagula atera, e, ateratzeko e, behar duten horrei, ez? Laguntza bat ematera. Eta giazan batzuetan oso arman politak ere dira eta oso eskertzekoak, baina e, ez dakit, dago e, eskertuta beste pertsona batek laguntzen dionean. Ez? Hor azkenean... ba, bueno, e... E, kultura arteko tasun ikuspuntu batetatik, ez multikulturalitate horretatik, ba, hemen bizigarenok egunerokotasunean eta ateratzen garenean gure jarduera egitera, ba, bueno, agian e, botere, edo botere puntu batean gaude, ba, momentu honetan gure jarduera den hartzaile den horrekiko. Non dago neretzako askotan erronka, ez bakarrik nireta, e, E, egunerokotasuniko jardun horretan. Azkenean, e, irunguarrera parte errealitatearen handia da, jendea pasatzen ari dela. Eta pasabide horretan, alik, pasabide hori alik eta modu duinenean egitea, albidetzea, laguntzea, eta baita ere aldarrikatzea. Menetako erronka, kulturan istasunari da da, nola harremandu, nola e, elkarbizitza eraiki, hemen, Gelditzea erabaki duen horrekiko. Ezagutu duguna eta ezagutu dugunean gure beharra izan zuen horrek, nola nola jakingo dugun harremana eraikitzen, gure beharrik izan ez dezan, baizik eta gure laguna izan dadin, gure bizilaguna, gure auzokidea, gure herrikidea izan dadin, eta plan horren baitan e, elkarra remandu gaitezen. Bai, eta hor, bi, bi e, maila horiek hoiek naztuiten dira, eta alkarrekin duaz. Pat, e, ezinbesteko haut, e, gauzak os, as, asetzea, zuko zonki haipatu duzu, hai, hoi ana, e, zera, higiene bat, e, jatekoa, e, jantziak, loiteko lekua, hoi dira, e, giza eskubide minimoak, gutxiengokoak. Uh -huh. Eta, E, eta gero horren ondotik paperak. Eta e, gero e, kulturarena aipatzen dugunean da horrek ere bildurra ematen du. Populazioak bi bildur dauzka, e, bi edo iru, nuke. gonuk e, pobreziarena, asmatzen edo behartzen gaituzten e, bortxatasuna violentzia horrena, e, ezagoain beste, eta e, azkeneak kulturarena. Best biak hiruak daude. Eta kolorea berbada batzuentzako, baina kolorea dator kultura. Ordan, guztioek elkartzen dira, aniz, e, kultura niztasunarena gehiago da egoten geldituiten dira nentzako. Ordan, guk endaian... E, Gehienak pasatu iten dira senda, gero endaian dagon populazio txikiarekin gure eh pizka bat irungosarerekiko e, konparaketan e, gure e, lekoa Baionan da, Baionan dago pausa lekoa eta e, guzti hori geiago Baionan daukago beraz, Baionan egoten dira etapa bat egin dezaten berbadak gorago igotzeko. Baina, e, nola Afrikatik datozenak, askok, ez denak, e, frantzesa hitz egiten den iz, e, estatu bat duetako, e, kideak diren, behar bada, frantzia e, a, iruditzen zaie, erreztasun gehiago dutela, izkuntzarekiko begira. Eta orduan duan, hemen gelitu nahi dute. Eta hor bai, gu daukaguna da, e, gure sarean zimat bat badago eta zimadek e, oso ongi segitzen ditu, a, alde, administratibo eta juridiko guztiak. E, az, gure gazteek edo familiek ba, gelditzeko gogoa dutenak endaian daude. Gainontzekoak guk egiten dugu, sa, e, irunek egiten dugu bezala, irunek laguntzen die irungo soareak, laguntzen ditu segitzen, e, bere bideruntz, Eta e, guk ba, segitzen bai honara ino. Eta gero, orduan, hemen gelitzen direnekin sortu gaiteke kulturan iztasunaren gaia. E, ni gauza bat esan nahi nuke, denak parkatu, baina nik uste denan astenari gina izela, e, denan aztua baita. E, ni gauza bat esan nahi nuke kulturan iztasunanean ezago zentzu bakarreko kulturan zentia kultur mediatzaileen e, bitartekarien munduan edo mm, arauetan askotan dago integratu bitzagun. ongi ikasi dezaten orla izan bizi izan bizi, dan, bizi behar dan Euskal Herrian, Frantsiaren, Espainian edo naizun lekuan baina e, ere e, beldurra kendu behartzaio populazioari zen beraiek ekartzen dituzkizkiguten baloreak, kultur oinarriak Baliagarriak dire guretzako Ameriketatik etortzen direnago hartzen ditugu Estatu Batuetatik edo Inglaterratik. Orduan Afrikatik etorri daitezkeen gauza batzuk baliagarriak dira eta partekatze bat da eta eza integratze bat. Orduan eh e, era alde administratibo politiko eta hoeiek eh lantzen gure aldetik entaian guk ez ditugu eh guk segitzen dugu e, etorkinekinek eta frantziako sare guztiek daukaten <coughs> politika salaketa gaiak berak kezu iten baina guk segitzen dugu baina e, e, hemen daukagu kasu puntualak e, laguntzeko edo e, segitzeko zeregina zer bai Eta orduan horretan ba kulturaren aera sartzen da. Barkatu, mm -hmm. nask eta egin dut baina. Baina, bueno, baina zeharkakoa. E, Zola zaldia amaitzeko, oianna, e, idei batekin batek izten e, itziko genuke, e, e, pixka bat, e, aipatzen ari gara, gorein arte egindakoa, gorein emendika horrera, zer egin, e, bueno, azken finean, e, aipatzen ari gaiari buruz, kulturaren istazunaren baloreak, eh askartzeko ziurtatzeko bide horretan zure ustez zer zenoakopaausoak emanditzakegu momentik aurrera? Beno, eh eguia izan e, e, e, e irungarrera saretik eta, eta, eta gure ekintzatik hori, e, ez? E, baloratu berdan bada eta eta esan duguno, ez? Ba pasukoko bidea uste dut kalean egoteak eta oraindik ere Egu ikusgarri izatea jendeari, jendeari oroiterazten diola, ez, e, pertsona batzuek, ari direla gure herriei garotzen, e, behar batzuk daudela, eta gogoraraztea zergatik pertsonek aldatzen duten beren bizitokia. Batzuetan Estela dela zaletasuna, batzuetan, eta batzuetan oso ironikoa da, ez batzuetan esatea, ez da zaletasuna, orduan, e, beharrak dauzkagun pertsonak, eto denok begiratzen baldima dugu, e, bereziki eskualde honetan, ez, geure guraso baitona munei, e, aldaketak eman ditugu, erabaki dugun onbizi, e, edo norbaitek erabaki behar izan zuen une, une jakin batean, e, bere e, etxe agutzi eta beste etxe bat bilatu dertzuela, ez? Eta hemen aniztasun horren semea labak gara. orduan e... Guazen, jakin ezagun ikas ez, e, eraikitzen e, gu norgaren eta gure izaera anitza hau nola eraiki den eta ez bakarrik zeen semeala garenarengatik, baizik eta baitare duela berrogei urte esezkerozztik gure gizartea nola aldatu den eta ez dela aldatu bakarrik e, gizakion jaioterriaren antasunagatik, baizik e, ba, eta gizartea modak eta globalizazio puntu horrek ere aldatu gaitu eragindu eta gaur ezberdintasun gutxiago daude hainbat arlotan ehendaia eta irungo jendearen artean duela 40 urte baina. orduan horren semeala ere bagera hori ere bada kulturanistasunaren permeabilizazio bat eta ikusi behar dugu nola aldatu garen nola aldatuko garen eta E, hori onartutu dugu, osmosi hori onartuta daukagu eta ja normala da eta benetako erronka da beldurrak uxatzearena eta pentsatzea ba agian hemendik berrogei urtera aurkituko dugun gizartea ez dakit den egongo garen edo ez? Baina kaso gure seme alaba edo, edo, edo ondorengoak aurkituko dutena ere ez dela guk planifikatutakoa. Eta orduan etorriko dira nahasketa garaiak eta horrek e, e, ez du Ezin aldatu, ezin daukatu, orduan, e, guazen hon hartzera. Eta orduan nagian, ba, emendiko hogeita or, mar, edo berro gehi urtera, e, pixkatzorion txuagoak izango gara eta ez amargatutako izakiak gauzak ez estu, tutelako hartu guk nahi genuen bidea. Oian agalardia intzanela sartez, abera jardi eskermila, benetan gurean izategatik gatik, mi esker. Mi esker zuri. Zuei beste behin guri hau txamate